36. Apacs kiképzésem legvégéhez közeledve kaptam még egy oktatót a Suffolk-i bázison. Feladata az utolsó finom hangolások elvégzése volt. Amikor először találkoztunk és kezet ráztunk, sejtelmes mosolyult az arcán. Visszamosolyogtam. Ő azonban továbbra is csak mosolygott. Ismét elmosolyodtam. Közben tűnődtem, vajon miért mosolyog? Azt gondoltam, gratulálni fog valamihez, esetleg szívességet kért tőlem. Ehelyett megkérdezte, hogy felismerem-e a hangját. Nem. Elmondta, hogy annak az egységnek volt a tagja, ami kihozott engem a frontvonalból. Ó, még 2008-ban? Igen. Felidéztem, rádión beszélgettünk egymással röviden akkor éjjel. Emlékszem, mennyire ki volt készülve? Igen. Hallottam a hangján? Igen. Nagyon feldúlt voltam. Széles mosoly. Most pedig itt van.